Salmul 114 al Pocăinței Doamne, cu nechipzuită grabă, Comoara vieții noastre am împrăștiat. Și ca fiul cel risipitor de ispitele satanei ne-am înșelat. Doamne, în nimicurile lumii înțelepciunea Ta am căutat, Crezând că în smocinul cunoaștere adevărul Tău l-ai așezat. Doamne, cu grijă și răbdare, de cele ale lumii ne-ai înstrăinat, și cu viața ta ne-ai și ne-ai binecuvântat. Doamne, cu boală ocară, cruce și prigoană, ne-ai certat și pentru răbdarea cu care am lucrat, cu cununa virtuților ne-ai dat. Doamne, de dureri și necazuri, Sufletul nostru s-a întristat și nu ți-am mulțumit pentru grija cu care ne-ai vindecat. Doamne, prin de date, nu pe noi ne-am învinuit, ci pe alții, cu gândul nostru smintit, i-am osândit. Doamne, în greutățile vieții și în cumpăna primejdiei ne-am răzvrătit și la dulceața fericirilor nu ne-am gândit. Doamne, noi de bunăvoie Față de plăcerile lumești n-am murit și cu postul trupului al cuvântului și al minții nu ne-am smerit. Doamne, pe cei ce ne-au greșit nu i-am iertat, ci i-am pedepsit și prin mărturisirea păcatelor noastre nu ne-am pocăit. Doamne, noi inima zdrobită și smerită nu ne-am agonisit și judecându-i pe alții, mereu în fața Ta am greșit.